Iubiți credințori! În Duminica de astăzi, Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, inspirat de Duhul Sfânt, ne descopere caina adevăratei de iubiri creștine, prin câteva versete din Evanghelia sa. Sfânta Evanghelia de astăzi începe cu acest cuvânt. Cum voi să vă facă voi oamenii, faceți și voi lor asemenea. Sau ce voi să vă dea ei, să vă ajute, așa să faceți și voi asemenea lor. Este așa să lege și de aceasta legea Dumnezeuia a iubirii, numită și legea reciprocității. Dumnezeu ne-a iubit el mai întâi pe noi. Și atunci și noi suntem dator să iubim pe Dumnezeu care ne-a creat. Să ne dă pâine, și viață, și copii, și bucurie, și loc de mormânt, și viața așa veșnică, dacă o meritat. Și dacă Hristos ne iubește întâi, noi putem să refuzăm iubirea Lui Hristos? Da, putem? Cum? Când noi ne întoarcem facem de către fratele nostru, să-L iubesc pe Dumnezeu, mi-e la slujbă, mi-e face cu tare, dacă ne văd să se împase cu vecinul, cu fratele, chiar fratele de un sânge, de o mamă, e mare primernică. Păi nu zice, avem procesul, suntem în judecată, de unde, de la gard, de la hat, iată. Deci, Să vedeți? Deci taina lumii este aceasta. Dumnezeu a creat lumea din iubire. Și dacă ar fi iubirea de plină între oameni și îngeri, n-ar mai veni sfârșitul lumei, nu ne-am mai teme de antihrist, nu ne-am speriat de niciun rău, că iubirea este veșnică, este însă Dumnezeu se cheamă iubire. Și totuși de ce Dumnezeu ne îngăduie și vedem cu ochii semnului sfârșitului? Pentru că iubirea lui Dumnezeu am pervertit-o noi, sau n-am înțeles-o cum trebuie, sau nu ne convine să iubim Asta cum ne-a iubit pe noi Dumnezeu și ne iubesc întotdeauna. De aceea Evanghelie e scurtă, dar are un i extraordinar. Pentru că totul s-a făcut din iubire. Dumnezeu din iubire a creat pe Înger, pe Heruvie și pe Seraphim. Din iubire a trimis pe Fiul Său Mântuitor, Iisus Hristos, în lume, să ne scoată din iad, din gurile Și să ne aducă la lumină. Dumnezeu Mântuitorul, prin iubire ne-a dat Sfânta Evangheliei, Cartea Mântuirii noastre. După aceea vom fi judecați, Ce-am împlinit și ce l-am împlinit din Evanghelie? Dumnezeu ne-a dat și viață. Ne-a dat și doi ochi și două mânuțe, două picioare, Să alergăm și să câștigăm pâinea vieții, să ne în copilașii. Ne-a dat Dumnezeu și harul rugăciunii și lacrimă la rugăciunii i a dat Dumnezeu biserică, biserica Dumnezeului ce-l iubim, a răuit Dumnezeu ca atâtea mai ies în țara asta așa de binecuvântată. Toate sunt semne ale iubirii, toate sunt născute din iubire, nu din poruncă, din iubire. Ce este? Se zice moș, familie, sunt căsătoresc doi oameni. Nu este la temeria acestei că niște iubirea, dacă este banul, vai șamar, ia du-i dacă este din iubire curată, și cu binecuvântare și cu nunie, îi rage în casa aceea. Și copiii se nasc frumos, și cresc frumos, și sunt înțelepți, și Dumnezeu acoperi prin Îngerii Săi căsuța aceea, și satul acela, și târgul acela, și țara aceea, și lumea aceea, care trăiește cu Hristos, și pentru Hristos, și în numele Lui Hristos. Ce este o mănăstire? Este o casă iubirii. Asta e cea mai scurtă definiție, dacă voi să știți, în loc de mănăstire, este casa iubirii, casa rugăciunii, în care se servește Dumnezeu ziua și noaptea, poate mai mult ca oriunde. Și dacă mănăstirea aceea are adunat în jurul ei un număr de suclete, călugă sau mai, și dacă aceia trăiesc în iubirea lui Hristos, ce rugăciune? Ce? Nu se jucnesc unul pe altul. Să se iartă unul pe altul, să se roagă unul pe unul cu altul, să se roagă unul pentru altul, să se îmbărbățează unul pe altul. Asta e casa Mântuirii, e casa lui Dumnezeu. Este un colț de rai pe pământ. Asta este o mănăstire. Dacă cu adevărat în așa, dacă nu, pustiul se nevastă pe mânt. Asta este o casă, o familie. Dacă totul iese la temenia este iese iubirea hreștină, nu iubirea aceea omenească, asta e firească, trece. Azi iese în din braț. Iubirea Hristos, casa aceea dăinuiește. Din căsuța aceea, fie că cu cu paie, fie cu tablă, fie, fie eu cu ce și cum, în căsuța aceea se nasc copii buni. Din toata aceea, de din rădăcina este și bun. buni. Unul sau doi sau trei cât Dumnezeu, dar aceia vor stăvi pe Dumnezeu. De acea orice casă întemeiate, pe legea iubirii, creștinii, nu pe legea banului sau a comerțului, e casa lui Dumnezeu, e un coș de rai, o familie bună. să se Sfințile Mănăstii, care văd că toți se îndești, se dar nu simt dacă au toate la temelea lor acel principiu evanghelic, iubirea lui Hristos. Ești iubiți, Asta ne întreabă Dumnezeu acum. Cum vreți voi, oamenii, să vă facă ceilalți, să vă fac și eu, așa, să faceți și voi doar asemenea? Că dacă iubiți pe cei care vă iubesc, este reciprocitate. Eu iubesc cu mă trage peste drum și eu pe mine, adică ne respectăm, ne vizităm, ne dăm una alția câte o mii dar, ne povestim una altă viață, necazuri, bucuriile, este un lucru firesc, dar nu aduce nici o cunună. De ce? Eu îl dau să țăi și îmi dai mie contabilitatea dragostei. Dar iubire înseamnă să ajut, să mângâi, să sfatui pe cel care nu știe să iubească, pe cel care nu știe poate chiar de să trece a Iubirea adevărată să, să ieși pe vecinul care a vrut să îl dea foc la ta. E greu, e foarte grea iubirea. Spun Sfinții Părintei, foarte grea iubirea. Legea iubirii sau porunca iubirii este foarte grea. De ea târnă cerul și pământul, nu numai că ta și eu. Toate cele văzute și nevăzute sunt create din iubire. Și iubirea este temeria și-a cerului și-a pământului. Dacă întâlgem taina iubirii în Hristos, am înțeles taina vieții, taina mântuirii noastre și știm pe ce drum să mergem și de ce care rea să ne păzim. Iubiți frații, deci Dumnezeu Mășintorul ne dă sfat în această Evanghelie ca nu numai fi cel care îmi pămută și îmi dă și mă laudă, să-l laud și eu. Mersi, cu asta n-ai despre nimic. Ne laudăm reși reciproc, ne facem reclamă reciproc ne ajutăm la afasă reciprocă, asta nu mai înseamnă iubire, creștire. E o treabă comercială, dacă vreți, după o umană. Dar Dumnezeu cere nou la toți și la călugări, dar mai ales în cei care în lume, să iubim pe vreșmașii noștri, să facem bine celor ce ne urăsc, să dăm cum prumut, fără să mai așteptăm înapoi. Am? Sigur că omul îți va da în sau poate. O gădut într-o criză și nu știi cum, nu are, sau să sărat, dar tot va da. Macar lacrimă îți va da și îți va se Deci aceea e adevărată a iubirii când noi dăm fără interes aproape noștri, nostru un sfat, o carte sfântă, o lacrimă din inima mea, o bucățică bună la un sărac, un cuvânt de bărbătare la o văduvă, la un sărman, la un om care e ajuns la marginea plăpastiei și cât nu sunt ajuns la marginea în cât nu sunt, este tot oriunde sunt se dumneavoastră și noi știm asta unul este dehnădărduit că nu are servicii. și pe bună dreptate nu este vorbind altul este întrisat că e murit mama-sa, alta e tristă că l-a lăsat-o bărbatul altul sau alta că i-a murit copilul sau e bolnav și fiecare plânge și își plânge zilele și viața și se joacă la veșini și la veșini ei bine, acolo unde la lacrima, acolo unde este suferința, acolo unde este durerea, acolo se să tu, frate sau soră. Nu mă cu banul, întâlne toate cu rugăciunea ta. Că nu banul rezolvă toate, asta e sucul pământesc, vine și el omenește. Vine cu lacrima ta, cu rugăciunea ta și ajută pe cu tare, pe sarmanul cu tare, pe unul care e gata să-ți și în râmpă când are și mai mâncat sau și niștii și necazuri alte pune mâna și-l ajută și-l duc de la iad, la rai, de la păcat, la un duhovnic, la un preot, la o biserică, undeva, faceți această milostenie. Mare este puterea iubirii creștine. Din iubirea plăiat Dumnezeu, cum a spus cerul și pământul, din iubirea a trimis pe Hristos în lume, din iubirea rânduit Dumnezeu să fie biserică, în fiecare sat și preot, mai bun, mai puțin bun, dar este acolo să ce cele sfinte. Să-l doar mai judecăm. Păi vine să ajutăm cu rugăciunea. Și să mergeți, cum am spus, la cei sărași, la cei nevoiași, la cei dintre merg, și care cât poate să alinie. Întâi cu cuvântul, că e cuvântul decât banul. Cuvântul iese de minimă, banul iese din muzunar. Dar ce banul trebuie? El este de Marta. Trebuie și Marta, dar întâi de toate Maria. Deci, concluzia evangheliei de următoare. este următoarea. Dacă vrem să mai supraviețuiască lumea, și România, bineînțeles, și căsuțele noastre, să trăim după legea iubirii lui Hristos. Nu după legei clăviunii, după legei ateiste, după legei omenești, sau după interese materiale. Că toate celelalte ne vor adăuga nouă, dacă vom ști să iubim, vom ști să iertăm. Iar mai concret, acel creștin, acea familie, Trăiește și îl plânește legea sau porunga iubirii lui Hristos, care nu are nici o îndușmată, fie în sat, fie în târg, fie în oraș, fie și Nici cu pământul nu-i nici cu vecinul nu-i chiar dacă îi mai face câte necaz, mai trece cu vederea, mai face omul o cruce, mai vorbește frumos, îi mai dă o bucățică așa, chiar când și-a la bat ar vrea să primească vecinul, dar când vede că Ileana sau Cosache îi dă, îi merge și el să se omul. Saina noastră este să îmbrânzăm ei. să rugăm diavolului pe rugătiri și psaftiri și să îmbrânzăm pe vecinii care sunt furioși, ca niște lei cu blândețea noastră, cu vorbă bună, cu bună ziua, cu o bucățără de pune cază, când chestii El primește, cu tot ce crezi să este necesar și mai ales cu cel sărat. Deci vă dăm cu adevărat de cuvâne, cel care îmi dă înapoi. asta vreau să spun aici Evanghelia. Eu dau țâie, tu îmi dai mie. Mulțumesc, da ce plată avea, am eu mănânc pe-al și duc pe-al meu, dar săracul moare de foamă. Durașelul celălalt nu poate să-ți dea nimic înapoi. Râde și dula celălalt este înăgăjit și amărât. Iubiți fraț, este foarte via iubirea. Iubirea Hristos, iubirea creștină, iubirea evanghelică, nu a seatru pe asta. Sunt mai multe feluri de iubire. Una este cea dumnezeiască, iubirea mântuitoare, din care atârnă întreaga existență și o ființă omenească, atoi iubirea firească mama își copilul, tata își pânge băietul să iubesc între ei că sunt însurață, au greutăți, sunt să pe la păreuz pe cutare e iubirea iubire firească, trebuie să-i mânghi și pe dânsă că sunt oameni și atoi iubirea cea pătimată iubire pentru bani îți dau pentru că mi îți dau dar așa, dar îmi dau mie înapoi facul tare, cu facu tare, dar să-l lovești pe cutare Când mi-a făcut rău, nu Asta e numai iubire, asta e iubire satanică. E, iată cele trei categorii sau grade ale iubirii. Să ne de iubirea lui Isus, Să ne înțelegăm iubirea Evanghelică. Să urmăm Mântuitorului Hristos și Sfinților Lui. Ca nu se exasperieția, sau viețile Sfinților. Unii sunt cele mai frumoase pilde de Sfințenie, de iubire, de jertfă creștină din toată lumea. Sunt Sfinții lui Dumnezeu, care nu le aveți dacă nu mai fi dacă mai căutați -le, să le aveți în casele dumneavoastră și să vă învățați de la Sfinț, iubirea, jertfa, iertarea. Familia care o avem fiecare și dumneavoastră acolo și noi aici în felul nostru, familia nu este un prilej de îmbogățire, ba da, este, dar de îmbogătire duhovnișeastă. În familie nu să fie citiri mai deasă de psalm, să fie vorbi blânde și bune, să vorbească fiecare care s-au ascultat la biserică sau dintr-o carte sfântă, nu să vorbim despre ce au fost la televizor și care au dat mingea în foarte, nu pe eu, fiune, și așa mai nepa. S-a țara mai fost, până o să mai mergem. Iubirea lui Hristos, înseamnă care să trăiești după Hristos, să te smerești ca Hristos. Să fii mirosit împreună cu Hristos pentru fratele tău, vesinul tău, sarapul tău și să-i dai o bucățică și -o un ban la nevoie dacă ai din puținul tău fără să mai speri să-ți n în apă. E sarat, ca să fii. Și munti în spate, dar El poate. Că Dumnezeu are milă de tot. Iată foarte pe scurt Sfânta Evanghelie de astăzi. Închei predica mai scurtuță, care așa cu o adevărată. Aici la noi, în munți, Acum sute de ani, să iau un mare pusnic. Aici în zona aceasta, sigla, frestria, la Secu, până prin munții Agape, încolo, au fost cei mai mari pusnici, che din noi, din toată România. Așa ar trebui Dumnezeu. Deci ei sunt și cele mai multe și mai frumoase mânăsiri și mai mari în zona asta. Pusnici din vremea, nu știm noi, de câte sute și sute de ani. Ei bine, trăia un pusnic acolo și să nevoia Și un părinți mai tânăr, fărtea de și hăstrii și unii a dat pe munți la întâlni, că îl mântâne din când în când și cerea cu din folos. Și odată l-a întrebat călugurul de la oi fie pust cu acela bătrân și mare. Părinții, și sunt întotdeauna îi pe oameni gândul sfârșitului lume. Părinții, când o să fie sfârșitul lumei? El nu s-a gândit în munți, fiindcă oamenii duhovnisești au în inimă lor imediat cuvântul și pe limbă și în memorie. Fratul i-a spus el. Știi, când va veni sfârșitul lumii, când nu va mai fi cărare de la un vecin la altul, de la un om la altul, când nu va mai fi cărare între tată și mama, între părinți și copii, între copii și biserică, atunci va veni sfârșitul Lui. Deci cel mai peligl răspuns care l-a dat vădată cineva după Sfânta Evangheliei. Deci, când va veni sfârșitul lume? când va feri iubirea Lui Biserică? Când vor feriu iubirea și ne va da numai pe afaceri, și numai pe câștiguri, și numai pe mișunării, și numai pe adergării pe noastră în Sărca, doar, doar, nu mă îmbogățesc până când astea îngroafă, nu-i așa? Până nu ne-am la iubirea aceea curată evanghelică, sau la cuvântul acestui Sfânt din pustiu? Vai din noi! Când nu va mai fi de la un om la alt, adică nu mai bate cărarea dragostei. Pe la vesene nu mă duc că m-au căivetit, la vesene acela când mi-au vorbit de rău, mi-au vorbit fata de rău, cu cealaltă nu stau bine din bloc, aruncă bunoiul nu știu unde, ca aducuți, dar știți, știți, nu când mă ruțe, ghercine. Și noi vezi în iubirea lui Hristos pentru niște fleacuri pământești. Desilisați. Aici, dacă ne gândim mai mult, înțelegem și taina veții și taina sfârșitului lumii. Sfârșitului lume, lume nu-l fac bomberii, nici rusăști, nici ele nu. Mulțime, dacă le-ar da drumul la toate, într-o clipă a avea tot pământ. Dar nu acele vor pierde lumea. Lipsa de iubire, lipsa de dragoste. Asta pierde lumea. Lipsa de dragoste destramă familia. Sotul e către alte clărăști, alte dealuri și ea în alte părți, copiii pe drumuri și primarul ce să mai facă? N-are ce să fac facă. Și așa mai departe. Deci, aici vă gândiți dumneavoastră. Sfârșitul lumei de care astăzi vorbește foarte mult este sfârșitul lumii. și toți suntem îndrijorați toți suntem că e aproape vremea aceea apocaliptică dacă sfârșitul lumii. nu termină bombele și armele nu, nu pot pădânii ci noi creștinii grăbim sfârșitul lumii, pentru că nu ne mai iubim noi că vine cineva la spăvedam noi între asta îl întrebăm Frate sau sorul iesi în pace cu toți ai casei? unii spun da, altii ba, altii jumătate de Poți să-ți iei? nu. Dacă nu mai iei, să înseamnă că nu te pot povesti? Deci, iubit frat, lumea va trăi cât oamenii se vor între ei. Nu s-o anunț și lor după gradul nu față numai să cu tații, vor iubi pe Hristos, vor iubi Biserica, vor iubi Evanghelia și Sfânta liturgiei. Atâta lumea trăiește. Iar dacă nu, se ne dă numai și să cu adevărat, lumea nu mai are lea. Deși spunea un în învățat francez, mileniu și ori va mai fi lumea creștină, ori va pierde tot. Adică ori vom fi creștini, ori lumea pierde. Iar azi încolo nu mai putem trăi în lume decât prin religie, prin credința în Hristos. Ca tot mm. spune Nu Nu vedeți dumneavoastră la conduselor oricăriță, nu numai la noi, câte tulburare, câte ceartă, cât minciunării, câte căhării se fac de acolo. De ce? lipsă de Dumnezeu din ei. întreabă vreo fără unul, e fără unul spovedit dintre ei? Arbandale. Întreabă cât sunt dintre ei, nu-s nici botezat. Îi vedeți? Și atunci dacă nu-i nici botezat, nu ești nici cu Dumnezeu, sau dacă eu, nu mergi nici la biserică duminică, ai văzut pe un guvernant că vine la duminică la biserică, Cine tu știi, unii știi cum așa te-a spus. De ce nu ne merge bine? Iubirea lucrează acolo, unii omul crede în Hristos. Un om se roagă lui Hristos, un om se smerește și el în fața lui Hristos. Altfel, ce să-ți Dar noi să ne întoarcem în așa de jos, ca poporul de jos, care nu are nume, dar are numele scris în ceruri. Trăiți în vii, ca astfel muriți. Împăcați-vă părinții cu copiii cu pierim. Iertați-vă beșin cu veșini, că nu este altă cale. Dacă nu, o acea așa că ne ajunge. Că nu știm când vine Isus, că fără veste, deci cât va veni. Hai să renuiem iubirea. Creștine, ajutați mă bineînțeles, care puteți, puterea? în un azil, prea un ce nu știu, vreau o de copii fără părinți, prea știu oameni, copii handicapați sau copii ajutătoare. Nu numai să-i dai ceva, poate și da dau piconite o cruciuliță, o vorbuliță bună, pui mânuțele tare pe capul copilului acelea și, și el se mânghi. Poate nu are mamă, sunt atâta fără mamă și fără tată. Încercați să la iubirea creștirea astfel, deja v-a trăit. Suntem doar funcționari, doar agricultori, doar comerciani, doar știu și mai știți, dar nu crește? Creștinii ortodoxi, e acela care îl de de frate de lui. Cum se lasă sub ibeșinul? să piacă? Și Marisa, pe ultima vreme, în la televiziune, s-a transmis în societatea aceasta niște veri neadormiți, niște duhuri rene ale iadului. Mulți au gândul de sinucitere, să mă iertați, mulți gândă să se tot duc să nu se mai întoarcă. Au cu tare, păi spune, am niște bolnav psihie, să că le lipsește iubirea. Medicamentul lumii nu-i septomisina sau fie și alt medicament germanesc sau americanesc. Salvarea lumii, medicamentul lumii, este iubirea. Iertați-vă, iubiți-vă, mai vizitați-vă, încurajați-vă, s-au scris cărți multe, mai dau nici acolo, unii nu trebuie, unii nu este. Și când vezi că cineva într scolgurat, întreabă, frate, crede în Hristos. Al doilea, frate, de când te mai spovedit? Frate, soror, de când te mai împărtășit? Frate sau soror, ai dușman? Ezi rău sau ieițăirea? și cercați-vă una pe alta și nu el pe bunica la două, dacă poate merge la un preu, și ne de acolo, să o spovedească dacă nu s-a spovedit, Dacă nu, pune un căruț sau mașina mașină și du-a acolo, să de de la asta, Fă minunea aceasta, fă mila aceasta, fă iubirea aceasta! Să veți fii nemuritori, Nu șere Dumnezeu mult, nu șere Dumnezeu de la noi parale, șere iubire, iubirea-i fără bani, iubirea este aurul servici al pământului. Și amintiți-vă de ce spune pusnicul acela, când nu va mai fi între vecini, că știm noi de la blocul, ca avem și noi, rugem mai, și de nici nu ne vorbim unul cu altul. Așa e mai este iubire, așa e o casă de ură, un bloc de seara în care nu vorbește unul cu altul nimic. care cheia lui, sigiliul lui, ușa lui, femeia lui, veseia lui, fiecare din capul lui. Un bloc este un fel de turn, mapea nici o iubire, nici vorbă sfinte, nici cărți sfinte, nici preotos, nici fii, când vine pe acolo să mai simțească, să mai curățe blocul acela de Duhuri necurate și de gemuri și de destruie. Toate le știm, dar numai atât putem vorbi. Deci, în concluzie, iubiți frate, salvarea lumii, mântuirea lumii, este să-L iubim unii pe alții, să-L iertăm unii pe alții, să ne ajutăm unii pe alții în Înghele Lui Hristos și să ce trăim. Iar dacă nu, moartea, răpăzul, și focul din Fie ca bunul Dumnezeu să nu iască în România noastră și în toate țări de prehine, iubirea, să sporească dragostea între oameni și în mănăstiri, și în casele oamenilor, și prin parohii, și prin orașe, și cei care conduc să se ilumineze Dumnezeu după Evanghelie, și cei care sunt conduși să fie ei și înțeles ca bunul Dumnezeu și pentru rugăciunile preapărate majestală și ale tuturor Sfinților Săi, să ne hrănească, să ne umbrească, să ne mântuiască prin iubire, prin credință și prin mântuire. Amin.